lakini pia vile vile maneno ya Allah Subhanahu wa ta'ala ni shifaa lima fi sudur ni tiba na niponyo kwa yaliyopo ndani ya vifua kama Mola wetu Subhanahu wa ta'ala ni Qur'ani ya kwamba Qur'ani ni shifa'u lima fi sudur ni tiba na niponyo kwa yaliyopo ndani ya vifua kwa mwanadamu ikiwa atasumbuliwa inna qadhiya mali mali irhamukallah la mambo mali mali nayo fungamana na kifua chake pakao apa na mambo yanabana moyo wako yanabana kifua chake basi moja yatiba inatoitisha shifaul al alil na vile vile wako na wachohoni wengine umeandika vitabu muktasaran mifupisho na vingine vikubwa ambapo vinazungumzia amradhul qulub zinazungumzia maradhi ya nyoyo ya vitabu hivyo la muwanadamu au لو طالب علم ni mwenye kupitisha macho yake kwenye hizo vitabu akawa anatazama kidogo kidogo anasoma jambo moja baadaye tena asoma lingine ataweza ukiwa ya kwamba hakuna mtu aliyesalama na moyo wake hakuna aliyesalama na moyo wake illa man rahimahumullah isipokuwa wale ambao Mola wao amewaonea huruma kwa sababu hawa wanawachuoni wale vitabu hivyo kwa hakika wameuchambua moyo maradhi yake yani unawezi ukasema nje ndani yani hata ule mpepesu wa moyo hata ule mgongo mmoja wa moyo na unavogonga basi hawajaacha jambo hata moja katika maradhi yanauhusibu moyo na ndio maana Mula wetu Subhana wa Taala amefungamana kunufaika na kufaulu ya qiyamah moja katika mambo atakayoweza kumsaidia kunu mtu kunufaika ya qiyamah ni moyo uliosalama ni moyo Ya yaumala yaumfau wala banon siku ambayo mali haito kuwa na manufaa wala watoto hawachukua na manufaa Allah kasema illa man atallaha biqalbin salim isipokuwa yule ambaye atakaye muijia Allah subhanahu wa ta'ala hali yakuwa moyo wake msalimika moyo wake msalimika na nini moyo wake umsalimika na majambo gani moyo wake umsalimika na vitu gani sasa utakuja kuangalia kwenye hivi vitabu utayaona maradhi bali bali ambayo yanaumendea na kuuzunguruka moyo hayo maradhi hayo na mingineyo makubwa Ndiwa ambayo wanadamu watisalimika nayo basi huyo ndiye atakayekuwa mnufaika siku ya kiyama mbele ya Mola wake subhanahu wa ta'ala naangalia pia mtume wako sallallahu alayhi wasallam amekwambia maneno mbalimbali miongoni mwa hayo ametuambia inna allaha la yanhur ila suwarikum hakika ya allah Hatazami surazenu sura zenu appearance yenu mionekano yenu uzuri wenu allah subhanahu hatazami wala yanhur ila ajisami wala allahu hatazami kwenye viwiliwili vyenu vi Nene bina nguvua bina nguvu kwamba huu mwili unaafya huu hauna afya wala yanzur ila ajisami na mwisho mtume akasema walakin yanzur ila kulubikum wa a'malikum lakini mna wenu nazitazama hizo nyoyo na matendo yenu kwa maana ya kwamba Mahalu nadwa rabbikum Sehemu anayotazama sana mnawe miongoni mwa sehemu hizo ni alqalb ni moyo Moyo huo unao baina jambaika Ndiyo mahali ndawari rabbi ndio sehemu ambayo mola wako anatazama Uso wako la hana taim nao Miguu yako hiyo hana muda nayo kabisa Umbili lako kiwiliwili chako uwe mzungu mwarabu mwa afrika nani Hivyo vitu Allah verangi hivyo huyu mwosi muope unani sio vitu ambavyo vinavyomshughulisha Mola wako Subhana wa Taala mahala ambapo napatazama sana ambapo kuna matatizo kuna shida ni sehemu ya moyo ndio maana Mtume wetu pia akatuambia inna fil jasadi mufagatan hakika katika kiwiliwili kuna pande la nyama ya kiwiliwili chako chote hicho ulicho nacho kuna kipande cha nyama idha saluhat salhal jasadu kullu kikitengamaa kikakaa vizuri kikasalimika kikawa ni chenye kumridhisha Mola wake salhal jasadu kullu kiwiliwili chote kitakuwa kimtengamaa wa Iza fasadat kikiharibika kikachafuka kikatangwa na maradhi mbalimbali Kikasungurukwa na mambo mbalimbali Fasada aljasadu kullu kiwiliwili chote kimeharibika fasadu aljismi waljasadi kuharibika kwa kiwiliwili min fasadil mudghati kinatokamana na kuharibika kipande cha nyama wasalahu kadhalika na kutinga kwa kiwiliwili Kufaulu kwa kiwiliwili kwa kutengama mudghatan bali nyama ala basi tambuweni mtume akasema ala tambueni kwamba huo ni moyo moyo ndio ambao unaunyoosha mwili na moyo ndio ambao unauletea hasara mwili kwa hiyo mahali nadhari rabbikum sehemu ambayo mula wenu anaitazama ni katika moyo kwa hiyo unaona na wachuoni wanapotoa juhudi kusatir kuandika vitabu mbalimbali Mutawalati mutawasiṭa akhtasara risa'il vitabu venye vi, viwango tofauti tofauti vya vi ukubwa vikizungumzia jambo la moyo bila shaka wamelenga jambo adhim wamelenga jambo kubwa sana kwa ndugu zangu kiziangalia hili kitabu vi wanawashuoni kama vile imamu ibn Kainu na wengineo utakuja kukuta wanazungumzie maradhi ya nyoyo wanayaeleza ya kwamba moyo una maradhi maradhi moyo una maradhi mengi sana na maradhi ya moyo hayahitaji tabibu wa nje hayamhitaji daktari ambaye amesumia labda india huko sio maradhi ya namna hiyo haya maradhi yanayosukumzwa sio maradhi ya kumhitaji daktari ambaye ana shahada ya utabibu au labda kupeleka katika hospitali ambayo imebobea ime mambo ya moyo haya sio maradhi ambayo ya yanazungumzwa kwenye vitabu hivi inazungumzwa maneno haya na wana wa chuoni hawa yakiwa ya kwamba tiba ya moyo huo tiba ya baradhi hayo Ni kukiangalia kitabu cha Mola wako na maneno ya mtume wako alayhi salatu wasalam bas ndani mule Ndiyo kuna shifa ulima lima fisuru Ndiyo kuna tiba ya ndani ya nyoyo Bimana yeyote ambaye anayekihama anaye vigura na kuvikimbia viwili hivi bila shaka ni mtu anayetembea na maraki kwa no sababu nao anaona watu ambao la yarkubuna fi mu'minin illa wala waladhima manaswara makufari mayahudi mushrikuna wal majusi na wengineo ambao hawajali kabisa jambo la kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala hawa ni wagonjwa ugonjwa mkubwa sana ni watu wanaumwa maradhi mazito mno je ni yani ni watu ambao taba allahu fi qulubi mul khatma mola wa subhanahu wa ta ta'ala ameweka kwenye vifua vyao na nyoyo zao ameweka mihuri mpaka Qur'an imeshindwa kupenya ndani ya moyo wao mpaka sunna imeshindwa kupenya kwenye moyo huyo ni mtu anaumwa maradhi magumu sana ni mtu ambaye anahitaji kutazama mara 23 Akawa anifundishwe kwa kuemu hebu mtafakari mtu ambaye anaishi kuanzia asubuhi mpaka jioni mpaka anakwenda kulala hajawahi kutibu moyo wake kwa tiba yoyote ya Qur'ani na lazima hadha alrajul an yakuna ghafilan asima mtu huyu atakuwa ameghafilika ni lazima mtu huyu atakuwa ni ghafila. asiye kuwa na muda wa siku siku moja siku mbili siku tatu kuutibu moyo wake kuupitisha hata kidogo kwenye msasa wa daktari kuusikilizisha walau Qurani kuupa nafasi moyo walau usingatie kilicho kondani ya dini yake hana huo muda hadha insanun rafi huyu ni mtu aliyeghafurika sana hana wiki hana siku hana masaa hana dakika hana mshagilun biduniyahu ameshughulika na dunia yake bila shaka mtu yeye na umwa sana tunaweza tukamuona kwenye uso wake wa nje ni mtu mwenye afya anapendeza anafurahisha bali tumtamani sisi kwa afya yake au kwa hali aliyokuwa nayo lakini kumbe mbele ya Allah subhana ni mtu anateseka na maradhi ni mtu anaumwa maradhi makubwa ambayo maradhi yale tukimpelekea specialisti wa moyo hawezi kuya tukampa bilioni 10 bilioni 20 specialist daktari huyu kwa haya maradhi anayo hawezi kumtibu lakini sisi tukimtazama tukamwona mtu ambaye ana afya anafurahisha anatamanisha kumbe ni mtu anazunguruka na maradhi ambayo yanamtesa moyo huu kama hatutauwekea tiba mara kwa mara atutauwekea mazoea kila mara kwa mara kutibu kupitisha kwenye vitu hivi vyaheri sisi tutakuwa ni ashaddu min alhayawani kama Mola wetu Subhana wa Taala alipotaja kuna watu ambao wana masikio lakini hawasisiki wana nyoyo lakini hawafahamu wana macho lakini hawaoni inhum illa kal an'am hawakuwa hawa, hawa isipokuwa ni kama vile wanyama bali akasema wa Bal hum adall bali hawa wamepotea zaidi kuliko hata simba chui ngombe hawa na wengineo katika wanyama lahum qulubu la yafukahuna biha wananyui lakini hawafahamu walahum adhanu Na wana masikio la yasmauna biha Wanamacho, macho lakini hawaone. Inhum illaka al hawa Hawakuwa ni kama vile wanyama tu. Kama vile wanyama tu. Unapoona wanyama wengine, nyama asikie, atamwambie njoo asikie. Anayomasikia unamuona kabisa kwamba huyu ngombe. Huyu mbuzi anamasikia lakini asikii. Mbusi ana macho kabisa anayatoa hivi, anayo macho. Haoni wewe na huyo utofauti ni kwani utofauti wenu ni kwenye moyo wewe una moyo lakini ni ghafi kwa hiyo napozungumzwa vitabu hivi vinavyozungumzia amradhul qulub kwa talibu ni katika vitabu ambavyo vinamponye sana miongoni mwa maradhi yao wanayataja maulama yanaoutesa moyo wa mwanadamu ni maradhi yanaoitwa alhamu maradhi alhamu mimi ina shida mwisho ni maradhi ya msongo wa mawazo alham mchongo wa mawazo kiingereza itastress maradhi haya ni maradhi ya mtu hali atakila pia chakula anachokula hakimletei ladha hawala usingizi mzuri na hata kama atalala lakini ana wasiwasi anapewa lakini kidogo kikosewa kidogo tu. Yaani akikashirishwa kidogo tu, mfumo wake wa siku nzima unaharibika. Ima mtoto akamudhi, ima mke akamudhi, au mzazi akamudhi, au jamaa akamudhi. Hata salamu hawezi kutoa tena. Yazallu abisan atabakia mchana kote kakunja uso. Alhamu stressi Unawasikia watu wanafikia kunyonyoka ni, ni kwa sababu ni mahali, ni ni ya nini? Kwa sababu mbani mali lakini miongoni mwa sababu ni kadhia alhamm Haya ni maradhi ya moyo. Ndio maana Mtume alikuwa anatuambia kwenye hadithi hata kwenye sahihaini ipo hadithi maarufu kuna wanasoma kwenye hadithi kwenye vitabu hivi vya miatu hadithi tunasema mayusibu almu'min min wasabi wala nasabi wala hammin yani muumini kweli hapatwi katika yote anopata hapatwi hata na stress mpaka ule muiba utakuwa umchoma hivyo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala anakusudia anifutia dhambi kwenye hilo. Bimaana kuna wakati tutapitia kwenye mazingira yetu hali hii ya kuwa na mchongo wa mawazo. mwa mwatiba njema koko wewe. Kwa kuwa ni maradhi ya moyoni usitarajie ushauri wa mtu. Kwa kiasi cha mia, mia toa sehemu ndogo tu ya ushauri wa mtu kama utakusaidia lakini farji ila kitabi llahi wasunnat rasuli wa rejea kwenye maneno ya allah na rejea kwenye maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam pale ulipoona taksiri ulipoona una mapungufu mahala pale hebu pachangamshi kidogo jiendeleeze bende bila hivi unaweza ukayatoa ukatua maamuzi ambayo yakaidhuru jamii na yakadhuru wewe kwanza nafsi yako kwa sababu hakuna hammu msongo wa mawazo wa wote isipokuwa na faraja ya sahiba ham innal ham mumfarijun ya sahibal ham innal ham inna mumfarijun abshiri bikhairin fa innal farijallahu ya sahibal alham ewe mwenye msongo wa mawazo innal hamma munfarijun hakika msongo wako wa mawazo unayo faraja abshiri bikhairin chukua bishara njema na nzuri kwa kwewe fa innal farija allah kuleta faraja ni allah subhanahu wa ta'ala aliyekusumbua akautesa moyo wako wakati huo ukafikia kukosa usingizi ukafikia kukosa kula ikafikia mpaka Ika kashindwa kusoma ikafikia ukashindwa kutoa hata nguvu yako ya kikazi abi shif fa inal farij Allah munikuleta faraja ya hayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sote sisi sipa tunafahamu katika watu walio kusukumwa na qadhiya hii ni nabiiullahi yunus alayhi sala amewalingania watu wanakataa amewaita watu kwenye haki wanakataa bali kinyume chaki wakamletia na uadui alaihi sala kiu binadamu nilimsumbua katika nafsi yake ndio maana Allah kamwambia mtume wake wala takun kasahibi lhuti huti usiye Muhammad kama vile bwana wa samaki ya Yunus alayhi salam. Kama anawalingania watu wanashinda kukuletea majibu ya kukupokea na kukubalia. Tena wanakuletea majibu au wanakuletea mapokezi mabaya ya kukuumiza. Wala takun ka sahibil huti idnada wa huwa makdhub. Aliwaita wake hali akiwa anawalingania huku nafsi yake inamuuma. Bali hata Mtume sure sallallahu alayhi wasallam ya suru shuura imionekana pia mtume alikuwa anagushwa kwa nini hawa mimi ninawaambia alafu hawataka kunielewa mbona mimi ninamwaita katika hidayah hawataka kunifuata kwa nini linamhuzunisha hilo sallallahu alaihi wasallam ndugu zake na watazama familia yake utuko baba yake mkubwa wanani hawataka kumfuata takini yote yale من يكله فرجني الله سبحانه وتعالى يا صاحب الهم ان الهم منفرج ابشر بخير فان الفارج الله اذا بوليت فثق بالله ورض به ان الذي يكشف البلوى هو الله اذا بوليت بينك وكطط وامتحان ووت ومرضي يا موي kiwiliwili kutokuelewa mtihani wa mali mtihani wa kazi mtihano mdogo mdogo fathiq billahi muumini allah subhanahu kuwa nafika na mola wake kwamba huu ni muda tu litaisha sasa kuwa na thika ya mola wako kama hani makadario na kadirio mola wangu kayayafikishe na litakali takaa mshawaka litaondoka na litaisha fa thika billah warzabihi na umridhiye mola wako mola wako yakshifu al wa huwa allahu munye kuondosha mitihani ni Allah, Allah subhanahu yunus pamoja na hayo yote akapata na stressi nafsi kamuuma sana ilichotokea akatoa maamuzi mabaya kwenye nafsi yake akaamua kimbie da'wa aache kulingania watu aache kuita watu katika hidaya huyo akaondoka kapanda safini faltaqahu al Allah yasema wa huwa mulim isema neno ya Allah subhanahu samaki alimeza samaki alimuingiza katika tumbo hana kaumi yalumu nafsa halia kuwa anailau nafsi yake kwa nini imefanya maamuzi yake ndio mimi hapa. kila anayyamrisha maamuzi anayyamrisha zake ambaye anaacha muongozo wa Mwana wake basi maamuzi kuja kuyafanya. kwa hili lililompata la msongo wa mawazo unasema baadaye kutii ni lazima atakuja kama sisi wanaume kidogo tu piga talaka siwe kof nikamata piga kifuti cha kwenye cha kwenye paja kwenda huko umefanya sio la nini umemhama nyumba siwe mfanya, mfanya fanya nikakufanya nini nakwambia wewe na baba yako na wajuma zako sihitaji mawasiliano yenu lazima utakuja utajutia hilo kwa sababu huku ituliza nafsi yako. Kwenye hilo kosa lilo kupelekea kukouudhi, likakupandisha pressure, likakupandisha hasira, huku jituliza kwanza. Ni lazima kesho na kesho maamuzi mengine tu na kuilaumu nafsi yako. Elekea kwenye maelekezo ya Mola wako. Angalia ufumbuzi wa matatizo na mna gani Mola wako kakuelekeza, mtume wako kakuelekeza, fuata utaratibu huo na utakuwa katika raha tena utakuwa ni msalihi faltaqamahu alhutu wa huwa mlin yaliomkuta mwisho yote yunus anisalama yuko ndani ya ilo tumbo la samaki hilo akili bado ipo mnaiki samaki ule alimeza bila kumtafuna chochote kwa sababu ile samaki ile aya inasema faltaqamahu sio kama alimtafuna yani alimeza nikitana cha kummeza dumbwe unafahamu jambo la kumeza sio kutafuna anayekula ugali wa mlenda anajua anayekula ugali wa mlenda au bwando sio hombo sio nini ni honda sio na nini anajua namna ule ugali unavyokwenda huwezi kutafuna ukiweka tunasikia dumbi ukiweka tunasikia umeshaingia sasa he faltaka ma alimeza bila vile, vile kubwa yakiaingia tumboni anapata kumbu, kumbu Yunus alayhi salam akiwa katika hiyo hali ya kwanza kabisa alimkumbuka mola wake subhanahu wa ta'ala hai nakuulizeni waislamu wenzangu wanafunzi wenzangu ndugu zangu tendo la Yunus kumtegemea mola wake kwenye kipindi hiki faraja ilikuja haiku ndio tiba ya aham Ndiyo tiba ya stress mulekie mola wako nzikuru allah kama kuna nyiradi za subuja zifanye zifanye kama nyiradi za mchana zifanye zifanye ziajione zifanye mzifanye nzikuru allah subhanahu wa ta'ala aliposema kumwambia mola wake baada ya kuingia katika ile tumbo akamrejea mola wake akamwambia inni kuntu minadh-dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin Nilikuwa katika watu leoizulumu nafsi yangu sikuweza kujizu, kujizuia kuvumilia ile hali mola wangu neno lile tu ulikuwa ni muiba unaochoma tumbo la yule samani Historia inasema yule samaki baada ya hayo maneno ya Yunus yule samaki alihisi miba inachoma kila pande ya tumbo lake alitoka alikotoka alikwenda kutafuta fukwe ya kwenda kutema kinachomsumbua ndani ya tumbo lake usikeze na dhikrullahi kubwa usikeze kabisa na hicho kitu ndinakupata na kukupata kwa sababu kuna mahala wewe umepaacha zikrullahi ni moto mkali sana unapoudharaa wewe Ndiyo hayo mingine yanakuja hebu jifikirie tu katika swala hii swala yumo swali tumefunishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam lau mawazo yatatoka yani shetani atataka kuchezea sema a'udhu billahi hebu jaribu mtu mmoja ulifanya alafu uone kama tabati fanya tuone. Sino swali hivi, ukaanza kuwaza maembe yako, mtaji wako sio makopa, sio mtaji wako nyama kule sokoni, sio wapi? Vialema wazo ya shetani ikitoka katika swali, sema a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Uone kama shetani atabaki. Yaani huweziamini ya na kukwambia kama hujafanya. Sijui nitatafutia lugha gani useme ili uweze kunielewa. Kuyo mtu anaye utaji utajwa Allah subhanahu wa ta'ala anayeacha kujielekeza kwa mla ni lazima mtu huyu atakuwa ameghafilika na ni mtu atakuwa kwenye hatari kubwa sana na ni mtu ambaye atakuwa anachezea misukusuko mingi sana kwa Qur'ani nugu zangu ni shifao lima fi ni tiba ya yale yaliyopo ya katika vifua vyetu kwa katika moja ya maradhi ambayo tunatakikana tuyalinde na kuyazuia mara kwa mara ni maradhi ya stress ya sahib alham ya sahib alham inal ham munfarij abashiri bi khair fa inal farij allah idha bulita fa thiq billahi warid unamkatisha malengo mtu tamaa aliyonasu matarajio alionayo wale wasiwasi na ile stress alizonazo wakati mwingine anamkatisha malengo yake alionayo la ta'i asanna fa inni sani allah usiwe na wasiwasi Mwenye kuyatengeneza mambo Ni allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu nimependa na sahiza hizi asubuhi kwa lengo la kufidia huu muda wetu kikubwa tu ni hili kwamba moyo wetu au zetu yetu zinahitaji tiba ya mara kwa mara. Na tiba tunayoizungumza ya maradhi haya, maradhi ya kiburi, maradhi ya kujiona, maradhi ya kujionyesha, maradhi ya kujifakhirisha, maradhi ya dharau, maradhi ya nini? Haya maradhi yote, haya na mengineo haya hamu stress hizi. Hakuna tiba yake isipokuwa kurejea kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. قاموا بالله تبارك وتعالى ان وسخنا قلوبا سليما اترسوكني يا سيدي ذكوا يجعلنا من الذين ينتفعون يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وصل الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين